على بس بس بسم الإنسفاف صل الله عليه وعلى وصحبه أجمعين فاتحة آمين نصران الله عن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هي كم عبودية وطاعية ونصافة استقيم راضلين أن عبد عليهما الله وعليهما الرحمن الرحيم Alhamdulillah, Rabbal Alam. Shallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Alhamdulillah, selamat bertemu pada pagi yang berkarunia Allah. Selagi kita bersuci, melarang nafar dan menyambut airaya. Saya kira kita ini lagi dalam perancangan airaya. Tapi kebiasaannya kelas kita ini bukan lama, ya, lepas bulan, kesempatan satu bawa ibu berkhairiat ya, semua. Tapi kali ini dibuka sebab sila, kerana ada sebab-sebab antara itu, insya Allah nanti masa jemaah Haji kita buka lah, satu bulan lagi. Nah, jadi saya tengah dia buka awal. Ya. Jadi kaum bapa, anak-anak ini berkhairiat, ya, tapi bawa ibu, insya Allah bawa ke sana. Biasanya Pak Ibu lagi di daya gitu saya, ya. Nah ini Pak Ibu lagi di Dan juga Kita mesti lagi Bincangkan berkenaan dengan ibadah haji. Ya Semenang orang uci buat haji, Kita mesti lagi dalam kepada hadir Dari hari ini kita bincangkan apa penerah Atau rukun yang dalam Rukun-Rukun hadir yang Apa yang disebut dalam bahagian layu kita Merta'i Yang antara Bapak dan Allah Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala inna at-tawa wal-wuhda min syai'irillah. Man hajjal baita wa 'tamara ramalama 'alaihi yastawafu bihima wa man tawalla khayran Allah ghafurur rahim. Benar, itu hukumul ibadah kan ya. Jadi surat baru boleh lakukan Al-Qur'an di ayat Al-Baqarah 258 dari jamaah-jamaah awal ya kan. Nah Sesungguhnya az-barah dan al-marwah itu daripada syiar jaar Allah. Ya'ani ja'ad-ja'ad agama Allah. syiar jaad tentang suci yang Allah Ta'ala tetapkan di Mekah itu. Itulah dua bukit, az-barah dan al-marwah. Maka para siapa mengerjakan haji ke baitullah atau pembuan umrah tidaklah berusaha ia bertah. Ya'ani bertah dengan berwanya. Jadi yani antara dua Dan kalau siapa yang menambah perbaikan, kenapa sungguhnya Allah menghati-hati bagi muka? Sebelum ya. saya baca apa yang ada dalam nota ini, saya nak jerakkan dulu. Yaitu Allah Taala berfirman: dengan sabah wal marwah in ma sabah dan insya'Allah. Bahagiannya dan marwah itu, yakni bukit sabah dan bukit marwah itu adalah dari sya'at di al-adhan ya, Allah. Yang ta Allah SWT tapi ia pun tahu, dengan kakak saya perasan takkan itu, dari situ, tak bukit sapa, bukit malah dan lain-lain bukit lain yang ada di kalangan berkas, semuanya masuk dalam kawasan suci. Jadi ah, kawasan suci ini mana ini Allah Taala diwajibkan satu maklum atau pilihan dari taklum. Kalau jadikan adalah maklum yang ada di video mereka, sebagai taklum yang tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak. tidak Berwangi, tidak laki-laki tidak berhubungan, kerjanya hanya bertafihan menghubungi Allah taala dan huruf bintah Allah. Ini satu makhluk istimewa Allah SWT jadikan. Aku nanti jadikan dia pula orang-orang lain, jadikan manusia, dipilih dari manusia itu, Nabi-Nabi, Rasul, Rasul, wali Dan dipilih dari semua manusia, Nabi S.A.W. malah Nabi S.A.W. ini pilihan dari semua makhluk. Dipilihkan dari semua makhluk, mewakili semua makhluk. Barang ini, kharib dan makhluk, dua. Tuhan dan makhluk. Tuhan, -tuhan itu, tak ada, tak ada ceramah dengan Allah yang lain dari Tuhan makhluk. Tak, tak nah, habis itu. Itulah tuhlah ada. Ah, kharib dan makhluk. Lain dari Allah mana? Makhluk. Dan pilihan dari makhluk dari Tuhan teramat terbesar. Jadi saya tuh jenis bola, ilah Allah. Muhammad Rasulullah. Apabila Allah datuk Allah, itu Rasulullah. Beranak Muhammad dibilang Allah Mewakili sebab makhluk Jadi ini maklum dia nasib Muhammad. Bukan bias manusia. Jadi tidak. Dan kepada yang lain dari nabi Muhammad juga begitu kan. Kalau nabi Nabi ya dibilang untuk alim yang lilaq itu nabi Muhammad sangat senas. Ah dari manusia biasa dibilang. Kalau Allah lara yang baik dan sebagainya. Ah, dan dari lokak-lokak pun -lokak, ada pilihan Mandar, Merah Jadi yang terbaik ya. ah, Jadi dari muka Bumi ini pilihannya Tanah Haram Hormat Pilihan Hormat Kawasan Haram ah, Tanah Haram yang aman Itu pilihan Allah dari muka Bumi Dan itu terbaik Beberapa kawasan Yang dipilih Menjadi dan datanglah kepada. Ya, yang pertama kafat betul, betul Dengan hajar aqwa. Nah, kemudian safar. Kemudian dan ahul dalifa. Di dalifa ada tempat sama al-ka'bah al-haram. Kemudian di mana? dari tanah Arab. Ya. Arafah dan halal tempat pilihan. Arafah tanah halal. Tapi dia tempatnya Ah, semua orang itu kesulitan purba itu, semua orang itu kafir kalau mampu. Ah, kubur jadi berharaplah, arshad itu haraplah, haji itu haraplah. Itu tempat pilih. Jadi al-fasa ada al-fasa al-fasa itu. Sepayan dipilih oleh Allah Taala sebagai tempat suci. Bagaimana kita? Itulah rahmat Allah Taala. Tetapi bila orang Arab itu hidup dalam zaman jahiliah adalah mereka makhluk perkara yang berlawangan dengan hakikat kejadian Islam. Ya? menurut hikmah ada perkara laki-laki mau gua berkasih-kasih ha, ibarat majnun dengan Laila ah ha, Laila Majnun ah ha, Bapak Laila itu itu namanya baik baik tapi dia jadi badilur jadi gila kerana kala Leila nah, jadi. dia sangat gila kerana Leila. Jadi pengen Leila ajak teman Haji dengan Leila, ya. Dan apalagi Ronaldo dan Juliet, ya. Jadi ini dua orang beredar kita berkasih nah. kesayang. Satu lelaki dan satu orang, orang, orang, orang, orang. Ah mereka ini di halaman kerana ah melayan bercah. Ah. Jadi sama, -sama lah. mereka bertemu kita amat ini takkan jadi hari ini uh, saya tak dapat pastikan sama ada perkara ini hanya merupakan kita, jendak, waspira atau setahun atau memang hati tak berlaku tapi aturah dikatakan kita ini nanti yang timbulkan takdiran saya seperti nah, oh, yang ini dua orang ini tidak mengaku kemampuan saya yang tak baik misalnya. jadi baku uh, jadi baku perang Kemudian orang Arab ini Nampaknya ada dua orang Lagi pukul, dua pantong Dia kebijakan satu Dimasuk yang dalam Masuk Arab Tidak apa Tidak apa-apa Mereka yang dikasih Tidak apa-apa Tidak apa-apa Mana yang pakai Pake Yang tak pakai Tidak Satu masa Bila mereka nak Tuka-tuka Jadi mana yang Tidak apa-apa Yang dapat Taman Tuhan Yang dua Yang dua Yang dua Ini lama tak keluar. Ini dua pantong Takut di taulat atas Papa dan satu di, di, ah. di taulat atas Barat. Nah, yang lelaki di taulat atas Papa, Abu Syaibah berarti Papa berarti apa? Di taulat Barat, namanya Nabilah. Jadi mereka berada di jahiliyah dan di taulat Papa dan Barat sekaligus. Berada jahiliyah. Dan kalau arah arahu, berada Mereka ...banyak tahu tentang taktah. Tapi mereka kurang tahu kenalan lain. Nah, Yang tak tahu mereka tahu secara sebab Ini mereka memang... ...tandun. Mereka, mereka. mereka... ...hormati. Tapi cari-cari dia pun. cari, -cari dia. Yang kawal dan kawal... mereka tak lah, tu ada perhatian. Tapi dua batang saja. Jadi orang Arab saya tidak tahu itu tak saksa-saksa, tidak. Tak saksa-saksa, tidak. Bila sudah Islam? Nabi SAW menyariahkan al-Quran amalan amrah dan haji dalam antara kata-kata sudah petahabian orang Arab yang sudah Islam berkata, ya, Rasulullah. Kita rasa beratkan tak dalam kapal atau apa? Baca ingatan Dia lihat. Tak mau ya. ya. ya. mereka kata ini dulu kita salah. pasti dia tahu kapal atau apa? mereka tak dalam atau kapal atau apa? Mereka rasa keributan dari mana amalan Islam? Tak apa keributan. Ini yang mereka tak berani. Allah taala ya. nah, berkata, "Aneh ya. bukan?" إنه الضبع والصرفة سعيدة. بلسه الضبع والصرفة سعيدة لك. فمن حجة الوائحة ربا يقول لك بلان في الوائحة حقيقة الله عليه أن يصرف بيها. Tak ada apa-apa katanya, kamu berjalan di antara samada teror, walaupun kamu ada dua karen-karena zaman jahiliah itu, itu jahiliah kamu salah. Tapi hadis katakan kamu itu memang terbaik dalam dasar yang memang terbaik ibadat. Jalanlah. Kan? Ajar tuh. Tak mengapa. Kamu berjalan di antara samada teror. Jangan ingatkan amalan jahiliah. Ingatkan. Ini amalan amalan Islam. Jadi, kemanhazal baita ragbatan, maka bukan hidup batin Allah tabarat, Allah jinakah عليya yang tabarat itu lah tabaratnya ayat tak nabi baru berjalan antara sahara, ada tabatnya, tapi malaikat ini mengatakan itu rusuk, rusuk, malaikat ini mengatakan kepada rusuk. Senas berdiri. Kerana jika ayatnya tidak begitu perak. Ayat yang mengatakan tak nak kalau kamu nak jalan atau ke barat marwah. Tidak lah, jenaka. Tidak apa-apa lah. Boleh. Maknanya penekanan itu tak kuat. Ah. Ayat itu begitu perak. Ah. Jadi kalau tak tak pun, jadi tak apa Kalau tak pun, boleh tak apa. Bukan bukan perasaan -buka aje. Ah, itu berapa diman? Kanabi, sebab ayatnya tidak menegaskan tentang rukun Tetapi Imam Syafi'i radhiyallahu taala 'alaihi wasallam berasal dari hadis nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata Inna Allah taqabbalaihi musta'in. Allah taala telah wasilkan atas kamu zain. Beliau menulis dan atas kamu telah dibaca. Katakan, Janganlah kamu zain ke nabi shallallahu alaihi wasallam. Ah, jadi hubung. Barusan itu adalah simbolnya perkataan. Tak ngapak, karena jalan di atas ya, takaran taruh, marwah. Ya, jadi bukit takaran marwah itu daripada siangsiang agama al Allah. Tapi ya. hmm. ulangi, artinya dan sebabnya ngapak dan almaru marwah itu daripada siangsiang all Allah. Jadi bila kita bilang siangsiang all Allah, maknanya si agama al Allah. Janganlah jadi kalau itu sebagai lambang keagamaan. Si itu maknanya lambang, lambang agama, lambang tempat ibadah dan sebagainya. Maka barang siapa mengerjakan haji ke Baitullah atau membuat umrah tidaklah berdosa ia berbuat yakni berfa'i dengan keduanya. Disebut itu juga tawaf ya Rasulullah sallallahu Tapi katahannya lebih dipakai dalam hadis ya? Yang biasa dipakai dalam. Dan dalam tafsir yang menambah kebaikan tersungguhnya alam hati Allah, Mekahji lagi Imam Nawawi, maknanya orang yang membuat kebajikan lebih dalam apa perkara pun dapat labalah lebih. Nah, ha, dari sini pun dihadapkan ke ini kalau buat boleh tak buat tak boleh. Ah. Sebab ada benda ya. Tapi kita peganglah hal kita lah ya. Hal kita mengatakan di bawah rukun. Ha, jangan dia apa diabaikan. Yang dimaksudkan ha. dengan si hakear Allah ialah tempat-tempat yang dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat hamba mengajukan ikrar. Kalau ayat di atas disebutkan ungkarkan tidaklah berdosa. Ya, itu dia. Ini kerana tahulunya pada zaman jahili yang ya, orang-orang Arab meletakkan di atas dua buah bukit. Ini dua buah batu kerala yang mereka namakan Isa dan Nailah. Isa diletakkan di atas bukit Sapa dan Nailah diletakkan di atas bukit Marwah. Ini dua batu. Dan batu ini asalnya mengikut ceritanya ialah daripada dua orang yang tadi melakukan perkara yang tidak... Tidak baik nah, ya. Segala arah orang, orang itu menurut Islam Mereka berasa keberadaan untuk bersaing Mengenangkan adanya batuk itu di Madinah tahun Bahwa semua batuk terhadap itu Terus kan? Zaman Nabi Bila Nabi dah buka Contoh Mekah Dan zaman musim haji Islam Dah diwajibkan Batuk-batuk tidak ada lagi lah. Ya, batuk mula Ini saja Maka Allah memburunkan Ayat yang tersebut Menerangkan amalan bersaing Itu adalah amaran Adalah amalan Islam Bukan amaran ya. Islam saya. Amalan haji. Pertanyaan itu adalah Amalan Islam. bukan amaran. Amalan. Amal yang telah oleh Allah. Dan berbuah bukit itu adalah tempat-tempat suci untuk peribadatan yang sebenarnya datang daripada Allah. Ya. Hadir nah, sini saya nak tegaskan lagi ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila membawa orang Islam itu beribadah haji, Nabi Muhammad menegaskan dari awal-awal lagi. Nabi kata wudhu hanimi mamasiikum ya. Apabila haji amalan kamu amalan haji kamu itu dari aku kata Nabi. Ah maknanya apa yang aku buat taklah kamu. Buat Tak ada kamu faham maksudnya. Atau pengertiannya atau kamu tak faham, masuk di akal kamu atau tak masuk, itu bukan soal. Soalnya ini amalan tahajud, ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wabarakallah. Dalam nah, amalan haji ini banyak simbolik-simboliknya. Ya nah, Banyak kalangan berdarah dan merah, berjangka dan sebagainya itu semua ada dia punya hikmah. Yang kadang-kadang kita kalau tak gunakan, kita rasa hikmahnya. tetapi menurut hadisnya eh lembut ya kemudian Allah berfirman barang siapa yang menambah kebaikan maka sesungguhnya Allah Maha berterima kasih bagi maha Ta'al jadi di situ disebut innallaha ashafirun ali syafirun syafirun turunkan di majelis ya Allah terima kasih tapi kita kena satu betul terima kasih Allah dengan terima kasih manusia sebab kalau yang memberikan segala barosiah terima kasih ni. Eh? Kerana kita rasa kita dah terhutang budi kepada rasul akan ditolong kita, kenapa kita di masyarakat ni? Tiada. Tapi ini tak mungkin kepada Allah taala. Takkan Allah taala terhutang budi dengan manusia ha. Sebab ibadah ibadah manusia eh? tidak menambah kebesaran Allah. Tidak menambah kebesaran Allah. Dan tidak menguntungkan amal ketika tu pun, pun. Ah kita tak ada nah, kita kata Kalau kita belayang, kita puasa, kita apa Haa, ah, Tuhan itu Dapat berbesaran dalam Tidak, dari kita Tuhan tetap dengan segala berbesaran Walaupun seluruh manusia, seluruh makhluk Mereka tak dapat Haa Sesuai itu dalam hadis nabi isya Allah Al-Sallam yang tanya Ada dalam hadis 40 Kalau kita baca Ya yeah. Walau anna awalakum, wa akhiratum, wa jinnakum, wa insatum, ba'nu hala atta falbiran sil minkum masalah daripada mul'i saya. Kalau orang bulu kamu, orang bulu kamu, dan orang akhir kamu, jin kamu, manusia kamu, Semuanya berdakwah, pula keberkatan kepada orang. Mana hanya berpercor punya sekolah, ada sedikit pun. Bukan, betul sekolah hanya dakwah, pula semua si manusia mana yang tak terlalu tapi kedua mana? Tak ada terakhir kepada Allah, mana ada yang lebih berilmu dari saya. Itu tidak menambah sedikit pun dalam berdakwah, bertakwa semata-mata. Tidak menambah kebesaran waktu tetap dengan keadaan itu. Walau anna awalakum, walau orang luluslah, lulu. wa akhirakum, orang akhir kamu, manusia kamu, jin kamu, menderhaka kepada aku seperti yang seorang Bukan, tidak kepada Allah, mana tata daripada kan. ikhlas pun Tak murahkan sedikit pun dari sebuah takutku. itu. Tapi tidak, itu tapi. Tapi apa nak takdir Tuhan di mana tadi? Ini sahaja, ada pula asyakur. Kalau kita nak Allah, asyiklah. Masih makanya, maksud tuhan seperti apa? Jika hamba buang amal dia, tuhan balas banyak. Itu terima kasih tuhan. Hamba kita tak mikir balas tuhan berapa? Itu dimakasi. Bukan ada tuhan kata berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, berapa, tak buat aku tak buat apa Itu terima kasih apa Dan Allah Ta'ala sudah sagul, sabar. Sabar. Nah, kita, nampusia, sabar. Memang, kita nak berusia sabar. Orang buat salah ke kita, kita sabarlah. salah. Kita tak nak berharap. Kalau boleh nak berhidang. Itu tunjukkan kita lemah, tak buat apa-apa. Ada kata-kata dulu, silap. Sabarnya Tuhan itu maksudnya apa? Nak berusia benda harga, Tuhan tak cepat berpindah. Kalau nak ikutkan penerbangan manusia, penerbangan manusia, penerbangan dunia, dia menghabiskan manusia anda. Nah, tak Apa yang berbicara Allah Ta'ala? Ya Ayolah Naya, Antumul Kutawadu ila Allah. Hayat kilihan manusia, kami semua banggir kepada Allah. Berhajat kepada Allah. Wallahu wa rahati Allah Ta'ala yang kaya lagi terpuji. Ini aja Kalau Tuhan mau, saya berhubung kepada tak ada tiada mungkin jadi di bawah nubula makhluk yang baru. Omah Zalikah Allahyarhami. Dan itu tak susah atas Allah. Untuk bawah nubula baru yang tidak susah. Tapi Tuhan mengalahkan. Jadi ya katakan. Aitulah. Nubula dengan apa? Nubula. Jadi di sini Allah taala kata, barang siapa mengampar kebaikan maka sesungguhnya Allah berterima kasih. Yang ini balasannya baik. Balasannya baik. Allah, tanda tanda, orang tambah lagi. Sebabang, orang lagi. Nah, salah Haa. Sedangkan hadis yang lain sebelah. Hadis 4 buluh, ya? Hadis 4 buluh. Baca itu hadis 4 buluh. Ketulah Naui. Tak nak. Dia punya air nafur. ya. Seluruh Al-Fatihah. Seluruh Al-Fatihah. Allah Ta'ala berkata dalam hadis khusus. Allah Ta'ala berkata, Hai aku aku. Kalau kau dekat kepada aku sejenggah. Aku dekat kepada aku, dekat rasa. Bukan, tak rasa. Kalau kau dekat dengan aku, tak rasa aku dekat, dengan aku lepuk. Ha. Kalau kau datang di dalam, aku nyabut kau berani, kena berhati Allah, ha. Ini bukan, ini semua sekejap raja, kata-kata. Ha, jangan nak buat jalan-jalan, orang lain tahu. yang sebenarnya kau buat perkara, aku dah tahu kalau aku bayar dulu. Kalau aku, aku dulu. Subhanallah. Ya. Jadi itu katanya kalau kita dunia enggak terletak atau sih. Dan buat bahu juga kata-kata. Itu kan begitu kan kalau itu. Saya ada sampai mengatakan bahwa "Es-sadaqa la taqa'u fi yadillah itu sudah sampai ke tangan Allah, sampai ke tangan fakir. Ah. Subhanallah. Apakah sudah segala kuat kebarkan kita ingat, kita Allah Taala ingat. Kemudian Allah kemulangan Allah Subhanallah Taala sesuai ah, perlu melukur. Terus baru itu nama Atwar dipakai dulu. Mau cakap tentang apa orang Atwar? Tuhan Atwar, Hamzah Atwar, Atwar tuannya tuh Tuda. Ambil juga Tuda, Tular, Tuhan Atwar, Tuhan ah, kita Tuda. Tapi kami orang kata asli macam, Inna Allah Al Atwar Al Raheem. Dan mengapa disuruh Tawak Tuguh ilanglah Allah menghargai Nata-tawa lagi Ya aku akan jadi Nata-tawa yang tawak Nata-tawa yang tawak Nah itulah ya. nah, Jadi Ini Allah Tata-tata Ya aku yang sabah Sama sesungguhnya Allah Maha Terima kasih Yang nampak tata lagi Nampak tata lagi Lagi Maha Mengetahui. tata yang kita kenal Takkan maaf menjahui. Maknanya tuan tahu. Awak buat tu Allah Ta'ala ka. Bukan ian Allah Ta'ala Dengan penuh minat Dengan seragak-raga ka. Haa. Jangan seragak untuk bermain. Jangan seragak-raga untuk utawa. Jangan bertanya-tanya kenapa putih cium hajar apa. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Mesti mau yakin betul betul Haa. -ha. Jangan lagi fikir-fikir dengan rumput. Rumput-rumput. Taklah kasih pada Allah orang suka nau, buat kita diperintahkan begitulah kita. Ini namanya tahap. Ya. Jadi maksud menambah kebaikan dalam ayat ini di sini, yang di pembuat amal lebih daripada yang diwajibkan demi untuk mencari balas. Ya. Dengan ayat ini, anima bukan kita berpendapat tahu amalan kain ini adalah mana saja. Ah, kalau dimarah mereka kan itu nak tak akan laku. Malaysia pun tak akan laku. Juga tuhan kita ini amalan tapak. Kalau macam ni, boleh dapat tapak. Bangamat dia tuh ayat. Juga tuhan kita ini kasih Allah, Allah minal minal, Allah menghajar bila dia bertemu Allah dengan hari. Anja' Allah Robiil Mu'minil. Wah, betul betul. Saya bersama. ada pun hari. Sesuatu yang terbaik Allah. Sama-sama yang Haji Nabi Muhammad, takafalah dia untuk bertawang. Mengapa nangis dia angkat-angkat, takafalah. Tawang. Sama-sama Tawa. yang lebih, lebih. takafalah ha, itu. Takafalah dia, takafalah dia, takafalah. Awak, kita takafalah sebab apa halimah. Tapi yang paham, ya. Nah, tapi kita semua tak kering. Janganlah, ini cuma nampak airfo kita. Kenapa? Airfo. Nah. Dan tapi menurut Madhabi Syafi'i, ianya adalah hukum. Ah, rukun. Kalau ikut syariat tak buat, tak i tak tak baik. Tapi sini ayat bilang cuma begini saja tak apa lah kamu kalau nak buat boleh, tak percaya tak buat boleh. Itu hanya balik penapaian. Itu hanya menerangkan tentang sejarah perbuatan. Sejarah, perbuatan tu. Maknanya orang dulu ada gerakan agak nak buat, tak nampak kamu buat. Ah, ini kebajikan, ini baik bukan karena pendapat dengan amalan yah itu maksud ayat itu maksud saya ya Aa, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegas memerintahkan supaya dibuat baik yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanadnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda "fainna Allah qaddara alaikum al-sayyir" artinya berdailah kamu kerana Allah Taala telah wajibkan atas kamu amalan baik kata dak kata dak ada dia. Ya, Kata-kata apa namanya menuliskan. Adas, ya? Menuliskan. Tapi maksud menuliskan ini apa rukunah? Apa rukunah? Dan rukun itu pula dikira rukun. Macam kata Imam Jalaluddin Mahad begini. Cuba kita tengok firman Allah taala ayat ya ayyuhallazina aamanu kutiba alaikumu al-siyamu katakda'u kutiba kutiba dengan kata lain maksud kata apa tu ni kesakhalah ya kata tu dikatakan dalil ta'luh iaitu Allah menuliskan ya yang dalam ayat kutiba telah dituliskan dituliskan diwajibkan nah, tapi perkataannya apa kata apa Buatnya akan hukum di luar itu. Tidak. Tapi perkataannya kok di luar itu. Di segi kuasa. Maksudnya sama. Jadi ini pun hukum. Jadi jadi hukum. Hukum. Ya? Dan ada tula-tula yang mengatakan lagi. Tetapi yang lebih jelas, mengurut ramai ulama ini hukum. Jadi kawan bertahun-tahun yang di luar apa? Imam Abu Hanifah kata senang. Ada sebahagian alamak kata wajib. Wajib itu maknanya tak sampai berubah kan dalam haji kalau wajib tak dibuat kena jatuh lah. Tapi masalah jatuhi. Dan dalam alamak lagi, bukut. Nah itulah yang kita pakai dalam ni, taklah baik. Ada pun hikmat amalan ta'in. Apa yang berlaku? Ialah supaya kita menghormat doa kepada Allah s.a.w.t. Sambil kita berusaha dan tidak pernah lelah menurut dan mengamalkan perintah Allah. Ini ibarat kata orang Arab, siapa ya? yang lalu ketuk pintu, mesti dibuka pintu itu. tak? Ha. Ya, ketuk pintu ini ketuk pintu, pintu rahmat Allah. Ha. Ah, oleh sebab itu takut daripada syarat takut doa selalu doa jangan ada yang kata saya dapat ajak doa tapi tak takut doa akhirnya memang takut doa jangan, tak jangan dilarang ini orang kita tak nak doa dia bukan doa dia tak tahu doa oh, kau dia berhenti dia tak doa yang tadi doa doa doa takut takut mesti terus buah. Dalam haji ini banyak kita disuruhkan sebabnya. Kita kira, kira. Kita merajak berikan Kita sangat perlu menurut dia. Ya? Ini hari datang lupa-lupa itu tak apa. Dia lagi. Lupa datang lagi. Dia marah, tak apa. Dia ha. tak Kita perlu. Bagaimana? Kita merajak. Tak apa. Terusaha bukan tak apa. Beginilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa ini ibarat betul betul. Ibarat betul. Berapa kali nak nampak balik, berapa kali ulang balik, ulang balik, ulang balik, balik itulah yang disebut dalam amalan ha. Jangan pula dia agak dalam otak, ah dia-dia. Kalau agak itu cuma benda di kepala orang lain dia tak tahu. Ya. Ah. Janganlah lupa. Ya. Doa ibadah. doa ibadah. Bukan Utan, tangan ibadah saja. Muhtul ibadah. Bukan Nabi Tuhan. Muhtul ibadah tu, sum-sum ibadah. Haa, oh, sum-sum. kita tak ada sum-sum apa tadi? Haa, kering, tak miwak ke kan, apa-apa. Kan? Haa, tak, tak jua. Muhtul. Sum-sum. Haa? Minyak lu, lu. Haa, oh, dan tadi bukuk dan banyak kerja kan banyak kerja. Mana Kadang-kadang ni kalau dia ni besok kadang-kadang dia tu loser, dalam masa setengah dunia, dia keluar. Ah, gitu. Tapi ha. kadang-kadang itu ada bahaya tak? Tak ada. Kadang-kadang itu doa untuk hajat dunia je. Ah, kalau benda dunia ni tinggi tak akan dia Kalau anak akan ke situ bawah. <laughs> Janganlah apa-apa. Lah. Nah, ini adalah akhirat. Akhirat sedikit. Akhirat sedikit. Sedikit. Ya. Akhirat sedikit. Baca Allah dunia semua tidak enggak Tidak rezeki. Tak ada satu yang dijamin oleh Allah. Taala ada lain rezeki. Jamin. jamin. Jamin. Jangan takut. Ini seraya Tuhan jamin. Sama min datin fil Rizquah. Tidak ada sebuah tu benar, benar yang melakuk di bumi, melainkan Tuhan jamin rezeki Haa. Dan berjami atau mahluk, rezeki dia Ada. Dan itu mahluk tidak akan mati sampai rezeki habis. Haa. Belum dia mati, maknanya rezeki ada lah. Kalau rezeki dia berjaya, dia akan ada dengan rezeki. Bisa lagi. Bisa lagi. Haa. Ha. Itu semuanya dah Mekum rezeki Allah SWT ya. Haa. ada Akhirnya kita tak tahu. Jadi kita kena minta banyak. Ya. Jadi ah uh, supaya kita berusaha bahawa tak penat lelah dan mengamalkan a uh, murid dan amal kepada Allah. Begitu juga tawaf Tujuh kali ini, ya. Asma uh, amalan kat sana 7 kali lombar ini, Tujuh kali tiga Ali, 7 kali doa, 7000 patah. Asal mula perbuatan ini adalah daripada sejarah yang berulang alik mencari air untuk putranya Israil setelah mereka kehabisan air dan segala makanan. Sedang mereka hanya berdua dahaga di tempat itu. Hajar dan Ismail. Ya, mak dan anak. Lalu ketika doa kepada Allah Taala pulang adik dengan darasa marwah dalam keadaan takut, sedih dan harap, takut, sedih dan harap. Aini nah, kita syarat doa. Ayat berdoa. Takut. Sedih. Ha. Takut apa? Takut pada Allah ni. Sebab kadang-kadang kita berdoa-doa ni kita banyak maksia. Banyak dosa. Kalau doa-doa kita tahu so, bila Tuhan so, ingat doa. Tapi bila tahu betul-betul tak ingat. Tapi, Tuhan, so, ingat. Ha. <laughs> ya. Kalau... Semua layan kita, berdasarkan amalan kita, maka kita tak apa-apa. Kalau orang yang akan kita akan ya. yang kita, janganlah. Tengok mereka kita semua jatuh, tahu, kalau tak kaji. Kalau untuk dengan orang, kita nak tahu apa-apa. Tak tak layak, tak apa tak. Tak tak layak, tak tak, tak tapi Tuhan tak layan kita ikut cinta pusaran. Tuhan layan kita ikut Tuhan punya pusaran. Tuhan punya rasa. Tuhan punya kelepasan. Ha. Ah. Ini satu satu daripada Tuhan kita. Allah subhanahu wa taala. Lima azalahu ahlum, walla azalahu ma ana lahul. Ya Allah, layani lah aku mengikut kelayakan dan kesesatanmu jangan tak layani aku mengikut amalan. Kalau nak rohani saya nak hidup, habis itu. Bukan amalan macam tu lah. Ah seperti Allah al-Rahman, al-Rahim, al-Ghafur, rahim Ah sifat-sifat Allah bagi maha daya, maha kuasa. Jadi itu kita nak lah, terima kita kena takut kepada Allah. Kena takut kepada Dan itu dia itu mana dia mengenangkan kesilapan kita? Ha. Mengenangkan kekurangan kita? Tapi jangan lupa. Harap. Ah, ha. Jangan tak Kalau Gaya orang, -orang harap macam aku ni memanglah orang tak dah. Habis ya? Jangan lupa. Tak ngasih. Sebab Tuhan sangat ajik. Percaya. Dan jangan lupa. Tuhan lebih memahas. Sebab Tuhan. Sebab Aku ada hati Abdullah. Kalau hati kalau hati dia macam apa? Aku terletak pada tandaan hamba ku kepada ku. Aku terletak pada tandaan hamba ku kepada ku. Maka dia tangkal lah aku dia tangkal. Dan dalam satu ayat. Dia ya, sangka baik kepada Jadi maksudnya aku terletak pada sangkaan aku kepada tu, Itu maksudnya. Kalau kita kata ini Tuhan mesti tak apunkan aku. Oh so, begitu sangkaan kau kepada aku. Aku tak apunkan. Ha, itu Gede. Ha. Macam aku ni kalau minta memang tak dapat, tak. Tak ada tak? Ada. Tak, ada. tak ada. kata ha, Itu yang bawa aku Aku terletak pada sangkaan habaku kepada aku. Ha. Tak ada, tak ada. Sampai sampai gitu. Ini dana yang kita, kita tadi. Kita mana dah? Bilapa? Apa dah? Ha, kita dengar yeah. nama mana kita relaja Kita nak balik. Pasal. Apa tak boleh, tak boleh. Ha. mesti kita ni bila dah kat Tak ada apa-apa. Ha. itu harap. Itu namanya apa? Harap. Kita tahu putus harap. Bukan go go harap sampai kita nanti. Kerja matikan ke tu lah. Itu tak betul-betul. Yang bolehlah begitu lah. Dan yang sebenarnya kerja kita. selalu putus lah. Ini. Kita ini apa kita? Tak optimis lah. Percam-percam, semua tu tak boleh. Ini mana apa Ini mana, rakyat mana tu? Sembilan tak boleh. Mesti boleh. Balas lah. Tapi. Bersambar-bersambar. Allah Allah pulang ah ni. Allah Allah pulang boleh itu syarat doa takut sedih harap harap ha. kalau tak takut tak sedih harap saja ini orang dikira orang-orang tidak macam ha. mana kita ada Jangan anak buat begitu dah kan antara antara eh. sebab Allah Ta'ala kata jadu' nana ta Allah ha. Ta'ala khaufan wa rahaba takut dan apa? adlan takut dan marah. Maknanya itu takut dan harap. Ada. Khaufan wa rahaba. Jadi orang-orang mau takut Mereka berdoa kepada kami kepada Allah dalam keadaan takut dan harap. Takut itu maknanya ya, kami hamba yang ada takut. Tapi tak ambil balik. Tapi harapkan jalan pembayaran balik. Dan kalau apa yang terpakar di sana itu baga, jadi ada takut, ada tamak. Jangan tamak, ada takut ada. Jodoh, jodoh tak ada. Jodoh tak ada, tak ada, tak ada takut. Tak ada, tak ada Jangan. tak ada. Jangan, tak ada semua takut. hadis orang dikatakan. bilik katakan, jodoh, si ma'andana. يحب ربنا بذهقlah dalam perkara yang duniaan manusia nanti Tuhan nanti manusia suka pada dan mintalah perkara kek yang Tuhan nak bagi Tuhan tu sebab Tuhan lebih banyak awak minta lebih dia suka pada bukan manusia manusia ni kada habis kada cukup. Apa mana dia kaya apa, kalau kaya tak tak cara hidup semata. Dia minta. Ah, kalau kada boleh. Ya. Nah, ini bagusnya. Orang yang terpaksa kasih kepada istri, lucu cinta itu kada banyak minta dia harta. Ha. ha, ya. Jadi, ya. Jadi juga dalam dalam doa kita. Takut harapan, satu cita harapan. Begitulah sagah alai alai assalam dengan anaknya. Sama ini doa kepada Allah Maka Allah Taala pun menghilangkan ketakutan itu dan dengan memancarkan air zam-zam yang mengandungi berkat boleh mengenyangkan dan penawar dari segala penyakit. Ah itu dan zam-zam itulah berkat sampai hari ini dan pada Nabi SAW lima syurulat dalam sebuah hadis dinyakan air zam-zam berkat Entah, Ya. Dan air zamzam lam air zam boleh mengenyangkan. Sebab dalam hadis saya yang terdekat? Eh ya, lisa, hukh, hukh, hukh. Nah, bukan cacat air. Setelah itu yaitu, kalau orang bang, tanam kacang, ini yang air zam-lam. Sampai buang. Tak ada buaya Tuhan Allah. Ya? Nah, itu zam lam Dan kenalan kenal, dari segala orang. Itu kelebihan Allah Taala kan, Di tempat yang suci, air yang suci, bersam. Ini berkat dihajar Ibrahim semai dan akhirnya berkat di saat akad berulang. Kera satu masa dulu dan daripada timbul hilang, hilang. Eh, ah. Sudah sekitar belenggak kan, belum hilang. Apa kan. ya. sekitar itu? Kita akan cerita lebih banyak Yang pertama hubungan Nabi Ibrahim. Dengan kakbah Baitulah Amalan aji Pengharapan Itu puncaannya dari Ibrahim Kemudian dihidupkan oleh Dari suara Muhammad SAW Dan dari Muhammad ini juga Keturunan Ibrahim Dari Ismail Syekmatnya Dengan terhubung Ibrahim alaihi salam dengan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhojen semua sejarah pada nabi dan rasul. Karena sejarah nabi dan rasul ini asalnya satu makna satu doa oleh dalam surat. Tuh Tuba. kan. Semua membutuhkan membahurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tokaknya dengan nabi Muhammad jadi alaihi wasallam. Jadi lambang-lambang yang dihutuk kepada ibrahim atau shallallahu alaihi itu penjagaan kebenaran agama Allah. Jadi orang yang tak mau dzikir itu sengaja tak menerima ibrahim. Tetapi sekarang ni orang yang berubah sekarang. Jangan orang yang teruskan dalam dunia setan yang wujud di alam ini. Sekarang menerima ibrahim. Malah orang kuat orang yang pun ibrahim jadi kenal ibrahim tak nak lihat? Ia itu dan orang-orang Qurani pun nanti pernah bertanya, ah, mereka dah cerita semua apa? Mereka semua mengakui Nabi Sallallahu ya. Alaihi Orang yang dia mengakui Nabi Musa Alaihi Wasallam dan Nabi Nabi mereka lah, Nabi Nabi Sallallahu Tapi mereka tak mengakui Nabi Nabi kita. Orang Arab yang tak mengakui dari kita. Sedangkan orang Nasrani Perkakuan dengan tadi Tentang Nabi Muhammad ni pula Yahudi pun tak selaku Nasrani pun tak nak selaku Nabi Muhammad kanya kepada mereka Bagaimana Ibrahim Dengan kamu Itulah Nasrani Ibrahim tak lah Baru terus sebut Nabi Muhammad Dia kata Ibrahim Nasrani Tanda, Ibrahim, Ibrahim. tidak. Ibrahim Yahudi. Allah telah oh, katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah Allah telah katakan Ibrahim Yahudi, Allah Inna aulah nas ibrahim, nah, ini Allah telah terangkan. Dikaruniai oleh Muhammad oleh kita. Tapi sekarang aku tidak tahu. Kalau mereka, kalau mereka tahu oleh mereka, mereka pasti sudah tahu. Ini salah Allah, ini salah tidak. Bukan cakap Nabi Muhammad, bukan cakap Allah Rabbu alam yang menguasai semua kali. Tiada ilmu kecuali Allah. Ini bukan cakap orang. Inna aulah nas ibrahim. Orang yang betul layak mengatakan itu orang ibrahim yang akan diterima oleh ibrahim. Lari-lari nak jumpa orang, iya lah, orang itu tak ada mereka. Maknanya orang seorang, aku yang pernah, aku yang hamukar beri lari-lari, mana sunat tu, last mata Tanya dulu pak, bapak tu yang Nabi, dan Nabi ini, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau di mana dan muda yang riman dengan itu orang beri. Tapi kalau kamu enggak ada Nabi Ibrahim, dia kok sebab Yahudi, itu hanya datang dari materi Abel. Sedangkan yang aku hitung dari Bu Yaqub bin Ishaq bin Ya'qub. Saya yakin dalam dalam kalau tidak belum ada nama Yahudi macam mana kau biar Yahudi? Baik saja. Yaqut inna aku baik jauh itu berasal dari Nabi Ibrahim. jadi para nak mengaku saleh lain ikut syariat Allah. Jadi halat ala pengembara ya. Dan syiarul qareb bra seperti yang berikan kata, "Inna awwala baitin ruzia linnaasi lal ladzi biqatta mubarakaw wa hudan lil alamin fihi ayatu bayyinat maqam ibrahim Hei kamu ahli kitab kalau betul-betul nak ikut agama Allah Islam ini Itu syahana ja yang makas Itu awal dari rumah yang petang Letakkan untuk ibadatan yang lucu Ada tanda-tanda Keterangan Allah Keterangan agama Allah Satu dari badannya tempat berdiri Jadi ini ada resah Bila Nabi Ibrahim Dawa Zuryatnya sana Ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim Lama kahwin dengan Siti Sarah Tidak ada dua Siti Sarah yang cadangkan pada Nabi Ibrahim Kalau tak surya Kahwinta Saya cabangkan kahwisnya dengan hajar Hajar ini pembantu Dia orang Mesir, pembantu Siti Sarah mempengaruhi Lepsi kau bawa. Kau ingat dengan jihada? Nabi Ibrahim bawa dengan jihada kerana Nabi Ibrahim ingin, enggak suria. Kau ingat jihada? Di sana, main. Kalau kamu orang beliau, kita cara perasan. Cita. Belakang tulis diketuk kisara. Maka Allah kepada Nabi Ibrahim antara dua negeri yang kedua ini. Tapi sebenarnya negara nak tapi pada hakikatnya itu hikmat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Sebab di jihad itu secara pada mulanya dapat diterima siadalah apabila dah ada. Nah. Jadi dia rasa dia dah segalah. Ah mana? jadi dia rasa aku tak? Tak ada lah. Sebab tak ada. Tapi wei pun tak kenal Di mana? dan engkau lah min zuriyyati bi wadi'in ghairi zin zira'in inda ya tuhan aku telah meletakkan kebahagiaan dari zuriatku di lembah yang tak ada pemukuhan di samping rumah suci jadi rumah suci sudah ada nabi ibrahim hanya meninggikan bangunan Bawasannya dah ada, tempatnya dah ada, merupakan gusuk kecil dari batu merah itu menurut sebilai. Nah. Kemudian Tuhan kata, maksudnya Nabi Raed, Tuhan Allah. Ya. ya Tuhan kita baca, Tuhan itu sebuah Ya Tuhan kami, sebabnya aku telah meletakkan sebahagian dari suriaku diambil di lembah yang pada tubuh tubuh hat di samping rumah suciMu, walaupun ada haramat ilatan minatna tidak lain. Ini darab Raed. Ya Allah. Senerunkanlah hati orang ramai untuk datang ke tempat mereka. Senerunkanlah hati sebahagian orang yang datang ke tempat mereka. Jangan berjaya tinggal di sini tapi orang datang nanti menyebabkan. Haa, itu doa Nabi Ibrahim. Jadi Allah Allah nak melaksanakan bahasa Nabi Ibrahim, engkau tinggi kandangan tanpa apa. Engkau serulah aku datang. Nabi Ibrahim pun tinggi kandangan tanpa apa. Kemudian dia saja, kemudian alin fitnah sibil haid. Surah Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kata, Ya Allah, aku disuruh-suruh sampai ke mana? Jauh aku ini dekat nak berhubung. Ah, siapa yang tengah? Tuhan kata kau suruhkan, anak-anak akan nyampe. Aku akan nyampe. Jadi siapa yang pergi itu campur seluruh. Seluruh ya Allah. Dan lebih lindah Nabi Ibrahim. Kemudian ya. ninda Nabi Muhammad. Kau berlahan, betul. Seluruh ini dia datang, nabi sebut tanggal Ya Allah. Aku campur seluruhmu. Aku datang. Jadi itu Nabi Ibrahim dan Tinggal sini Nabi Ibrahim pun balik Siti Hajar mengejar dari belakang Saya nak cakapkan kitanya ke mana ni Nabi kalau air habis-habis Nabi Ibrahim tak terbalik Siti Hajar mengejar lagi Kemana ni Nabi Ibrahim tak terbalik Pasal masuk ketiga kali Siti Hajar bertanya Kau letakkan kami dengan perintah Allah kah Atau dengan kehanak kau sendiri Itu Nabi Ibrahim berkhusus Dengan perintah Allah Ha. Dengan cerita Allah. Jadi hadis kata kalau begitu Allah takkan mencipta kata dalam keramilia. Ha. Ah, ini tahu Pasir, hari, habis. tak? Pakai kain habis mana? Tahu tak? Aku tengai atau kubur Allah? Lalu itu kubur Allah pulang balik tidak pada adanya ilahakis. Keluar ada tak? Ada riwayat dan jam satu malam. Dari tempat kumit Tadi Ibrahim berlembang itu Kepada Ada riwayat Ibrahim Memukul dengan tawak saja Kepada ha. Boleh juga itu Air itu jadi makanan Maknanya dengan air ini cukup Kau boleh ikan Kau Tidak tahu lagi Tak payah ada makanan lain ha. Tampai bila dah ada air okay. Ini hajar membuat Ada pula ha. Dah Buang buang mona ta. Orang-orang Arab yang berpindah dah tu lalu di sana tengok ini tempat ada pun. Boleh. mesti ada air. Mereka ya. bawa. Datang mereka. Wah, ada air di sini Dia hanya datang. Ni air saya punya, bukan awak pun Ya. Dia kata kita tak mau ambil ni air cuma kita kita tak mau kuasai air. Kita cuma nak ambil saja. Air tu sopan. Ambil air boleh tapi jangan kuasai tempat tempat saya. Tapi kita nak berkampung di sini boleh? Boleh lah. Kan? Itu dua ah, orang Nabi Raih yang tak Ah, panggung. Mulalah orang berkampung di situ. Adalah orang duduk. Dan air itu tak putus. Seorang so, Arab ni eh, kalau air itu putus, dia pedas. Pedas. Saya tak putus tu. Kemudian ada suku-suku ayat lain datang. Lama-lama kan? -lama, ya. Orang dah lupa kan? Tetipu. Tafai Zaman. Abdul Bupalif Tafafi dituruk menggali balik telaga lama. Abdul Mukalif ni dia seorang menggali telaga Zamra. Mestilah nak bekerja ni mesti nak pakai tenaga banyak Tapi Abdul Mukalif ni dia tak mau orang kongsi dalam skare. Dia mau kesih dia nak itu tu nama. Bukan semacam janta orang kenal ini jasa Abdul Mukalif. Tapi kalau orang lain nak dah campur ...dan bagi-bagi nama orang ya. kan? Dia tak tak. Dia mahu dia punya nama sendiri. Dia berdoa. Minta kepada Allah. Berilah aku sepuluh anak lagi-lagi. Kalau anak ini besar dewasa, aku akan gali. Dia beri sepuluh anak lagi-lagi. Dan dia semua berdadar. Kalau dapat sepuluh anak, aku beritahu. Korban. Korban. Korban-korban. Korban anak-anak. Dapat sepuluh anak ya. Ini orang sempat dulu Ini ramai lah kan Apa nak tunggu sepuluh anak dari sepuluh Jadi satu ibu sepuluh tahun Ini ada banyak Tanda yang memlahirkan Tanda yang memlahirkan Nazar nak dijalankan Suruh ini Dia pergi jumpa pada kakin yang jaga kabah Sabi-sabi Dia kata dia nak cakap nama keluar nama Abdullah bapa Nabi Muhammad. Abdullah bin tidak mahu berdebat. Ini lagi keluar nama Allah. Ini lagi keluar nama Allah. Ah, mana mana? Kadarkah itu? Kau sebus, Keluar nama Allah sebus sebus. Bunda, tidak, tidak. Kadit. Keluar lagi. Sepuluh lagi, sampai sepuluh kali baru tukar nama tadi. Kain kata tak pernah terlihat nama, terlepas aja seratus ekor ular. Gaji kau punya apa? Kemusan, kau punya nasib. Ha. Di sini sudah nampak ciri-ciri jahiliah sudah mula hilang ya. Ha. Kain sendiri kata tak pernah terlihat. Ha. Abdul Putra lebih seratus ekor ular, gaji makan seluruh orang muka. Eh, kalau aku, no, apa dapat. dia benar-benar terdapat sepuluh orang. Nabi Ismail juga pun anak disebelih. Itu pun. Tengah seikur kamping dari surga. Disering anturban. Bapak Nabi Muhammad pun pernah anak disebelih. Aku. Hmm. Nah, tapi tadi ya. itu. Sebab itu Nabi berkata. Hmm. Anak berkata dari Haim. Saya anak dari dua orang yang hampir hamster disebelih. Nah, tapi hmm. Haim. Ya. Kalau ikut saksir lagi hatinya. Dua orang yang telah disebelih. Tapi tak, tak, tak ada ini. Ya. Ayatulah Anak Ismail Dan Anak Abdullah Sebab Abdullah itu Keturunan Dia sampai Ismail Ayatulah Terima kasih Sikit tentang Bada Ini Ajar Nabi Ismail Nabi Ibrahim Abdul Muttalif Dan Muhammad Abdullah Abdul Muttalif Abdullah Muhammad Ini semua ada cerita Yang tetap Boleh sebab itu Air zamzam ni air berkat dan air penawar juga apa kita katakan makaran. Nah, okay. Jadi cukup sampai sini Allah malak. Jadi uh, ada perbincangan pada ketahil atau salah seorang dari kawad jam maaf pada zam yang tinggal di ya. Terima kasih, terima boleh? hati Abdul Muttal yang 10 anak ini yang paling masyur sekali misalnya Abu Balik. Dia paling masyur. Abu Lahab. Hamzah. Al-Abdhad. Abdullah. Tuzang kalau tak silap saya ada beberapa nama. Tapi yang masyur ini lah. Yang lain tu tak ada. Lima ini masyur. Daripada anak Abdul Muttalik. Yang Islam dua, yang Abdullah ni mati sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia hanya nak memindahkan cahaya Nabi Suriat Nabi kepada ibunya nalai ke dunia. Abdullah habis terbayar. Abdullah Abdullah menentang terus. Nah, ini adalah sejarah. Hanif yang atas batu Islam. Abdullah antara. Perjuangannya suci, menegakkan sama-sama berjuang sahaja -sama Nabi Muhammad kepada, mempertahankan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kelahiran mengucapkan syahadat itu. tak nyata. itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ahli jalan mengatakan beliau ini Islam pada batin, tidak Islam pada wajah kerana kepentingan perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada ala ala. seperti anda jalan kita zaman ahli, ya. Cuma yang dua itulah yang masuk Islam, Alambar dan Al Hambar. Cuma satu saja, ya, satu saja yang perlu kita tahu, yaitu keturunan Bani Hashim dan Bani Mukallaf ini ya? masa Nabi berjuang menegakkan syariat Allah di Mekah, mereka ini kalau tidak menyokong tidak menentang. Tiada yang berlaku itu yang namanya sebuah adat ada ada lah kalau tak masuk tak menentang dan mereka selalu berdiri di, di bahagian Nabi Muhammad ini kerana apa grama Fahamad apa kerana, kerana keluar ah seperti ya keluar sebab dalam zaman garang dia tu kalau keluarga tak mempertahankan keluarga merupakan satu malu besar jadi mereka sendiri dipakai nanti. Bila orang-orang yang dipulaukan, dikenal. Temasa lama kena pulau semua Bani Hashim dan Bani Mutal. Walaupun mereka kena pulau. Dipulau dah. Kan? 3 tahun, dikira-kira kena pulau. Sebab era kuris semua nak memaksakan Bani Hashim dan Bani Mutalib sekejap lagi. Tapi mereka tak mampu tak. Oleh itu, bila mereka sudah islam. Ini yang disebut Bani Hashim dan Bani Mutalib ni alun Nabi, keluarga Nabi. Mereka takdirkan oleh Islam Dapat pangkat Luarkan Nabi Dan diberi sebahagian daripada Harta rampasan Perang Untuk mereka Dan mereka takdir 5 zakat Zakat takdir Sebahagian daripada Harta rampasan Perang Kerana Harta rampasan Perang itu dibagi 5 4 Untuk orang yang berperang 1 bahagian untuk Allah dan Rasulnya yaitu diterapkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad bagi lima. Yang satu per itu bagi lima. Bagi fakir miskin, bagi orang tua, bagi keluarga. Dan kamu jangan ambil zakat kata Nabi. Zakat tidak ada bagi kamu. Ini Jadi itulah bagi kita. Ya. Orang rupanya hujur beliau menangkap tadi. Tetapi Sa'i ini selalu saja tidak dikerjakan Melainkan beriring dengan Tawaf Tak ada Sa'i yang dikerjakan sendiri Jadi kalau dia boleh Tawaf Boleh Sa'i Kalau tak boleh Tawaf Tak ada arti dia Sa'i Sebab Sa'i beriring dengan Tawaf mungkin satu Takkanlah dia dah Tawaf Sebaik Sa'i dia Tawaf datang tak berikut Sa'i belum Tawaf habis Boleh Sa'i Boleh Sa'i Tawaf habis sebab ini tidak syarat. Suci. Itu nanti akan yeah. Adis, ha. Berarti kita ke perang Ada tengahlah ini. Ya. Dia apa? Ha. Ada tak tapi tak ada. Kalau dalam ikhlas secara. Ya. Ya Macam mana urusan Allah macam apa? Ah. Ya. Eh. Iyalah. Ah. Betul? Tapi engkau salah Ta dah kata kepada awak. Innallaha tayyibu la yaqbulu illa saliman. Nabi Muhammad bersabda, seorang cucu tak terima main gaya muzik. Ah, ini betul. Awak dengar Nabi Rasulullah Taala kata dia tak ada Ya. Hadis satu tak salah belah. Bukun dia buat. Ya dah salah dia buat. Tengok buat. salah. Tapi kau pergi curi dua orang. Kau pergi lagi apa-apa. Macam awak curi air orang. Awak ada yang tak ada. Ya? ya tak? Atau apa-apa ah. itu pun juga. Jadi janganlah buat begitu. Ini yang jadi masalah sekarang. Ya. Kau masih tengok masalah selapa ujit. Ya? Dia lari nak lari orang dia pergi Nikah sah ya. Tengah, itu bahaya, tu. Tengah, lah Tapi lari dah Apa? ke anak-anak dia pergi Lari ke anak-anak dia orang Tak minta isi tak apa tak dia Ini Kenapa dia nak Tapi dia buat apa Ini balak ke Star satu petara Satu satu petara lain Ini dua petara tau Star lain satu lain Itu kan semua yang sah tu satu dan bukan semua yang tak sah tak dikabul Mungkin yang tak sah tu orang tak dikabul Juhan memang ha. Ah, Tapi kita dengan jangan cakap Jangan pula kita kata Kita buatlah lebih puan tak sah tu Tuhan nak kagul Orang kata kadang-kadang tak apa ya. Apa yang awak pergi Tipu orang kata Pergilah hadisah Pergilah <laughs> <Mungkin. laughs> Jadi kalau tuan hadis ni Banyak tiga tau Banyak tiga Tentang tak tak sah dikabul tak apa Ya Iman ragu-lagu berada dalam awak Sebuah segalaan Kendaraan itu adalah untu Awak kena kasih tahu Awak dengan ayah ha. sekarang Yang saya ha. Awak kena kasih tahu pada orang yang punya untu Siapa yang naik Adalah saya yang nak naik Dia boleh tengok badan awak langsung mana Bila tangan keutu dia, dia Kalau okay. saya nak naik Adalah saya nak naik Adalah saya nak naik Berusaha tapi kalau ada orang lain, kita tahu orang yang gini-gini saya dan mungkin anak saya atau apa. angkat barang ke tidak? kamu masih tahu supaya halal, biar halal kalau tidak, susah tapi haji kita banyak, banyak yang kurma, tak salah ya? tapi kita harap Tuhan takut, takut tak, ya? mana yang kita boleh lakuk banyak, saya kata -kata, kena giti-giti banyak kan? ya Ah, guru boleh hisap pada dahai, dahai tu. Dikatik. Satu macam ni dahulu lah, dia naji, nak kucing, nak kata, buat dia nak dia punya kera lah. Tengok sama je lepas tu. Naji kita, tak orang ingat kita kita, ya. Ah, orang naji dengan nak kucing, dia kucing kata. Ibu dah, iya. Jadi ini nak kasi. Sampaikan sampaikan dia berangan, naji berangan, naji. Jadi dia dihulur jemarah bantal. Ah. Apalah tadi kita baca dalam dalil-dalil kena rahmat Allah ni sama-sama.